Вона не сказала, що Юрко був хворобливим. Його побили люди Чаплинського, коли напали на суботів. Цю історію знають усі. Малого тоді ледве відчухали, та здоров'я він уже не мав. Хвороби зробили його слабодухим, однак хитрим. Та генеральний писар, продовжив я, він каже, теж людина вірна. Так, Іван Остапович завжди був відданий моєму батькові. Тато навіть Катерину, сестру мою, віддав за його рідного брата Данила. Вони люди вчені, з давнього роду патріоти. Покійний гетьман добре зробив, що призначив гетьманом свого сина. Знаючи, що над ними Хмельницький панує, старшинські роди замість того, щоб забула вубитися, стануть стовпами держави. Та на початку. Молодому гетьманові буде тяжко, адже між старшинами я чимало честолюбців, що не захочуть коритися молодому хлопцеві. Правда твоя, пане, батько вмів об'єднати навколо себе різних людей, спрямувати їх на одну ціль. Вони всі, як норовливі коні, що хочуть по-своєму тягти воза, і треба управного погонища, щоб ті коні в упряжці бігли злагоджено. Юрковий слід не мало повчитися. Я так і не зміг вивідати Волени про гріховні слабкості когось із старшин. Вона не поділилася зі мною якимись цікавими плітками, зате досить добре, намалювала мапу стосунків різних старшинських груп між собою і з цієї мапи я міг зрозуміти хто зі старшин чим дихає та на що розраховує крім того я детально дізнався про чималу родину хмельницьких про дітей покійного про трьох дружин та їх родини про друзів і про ворогів коли їй не хотілося говорити, вона читала маленьку книжечку, яка завдавала мені багато болю. Святе письмо. Тоді я накривався з головою своїм жупаном та вдавав, що сплю, або казав, що рана починає нити. Насправді мене аж трусило всього, вивертало, і дух ледве зміг витримати такі тортури у вбранку. А ще козаки молилися вранці і ввечері. Я вже думав, що доки ми допливемо, то сконаю. Коли пристали до берега, щоб відпочити, я вирішив, що з мене досить тих страждань. Потайки відійшов подалі, почав викликати з води русалок та водяника і наказав їм потопити того човна к чортові матері, а мені лиш олену лишити. Вони браді були мене виручити, тільки човен був захищений молитвою та Святим Письмом, і вони до нього підібратися ніяк не могли. Так я й мусив терпіти на чортівські страждання. Наш Дуб проминув в канів, а потім уже й до Черкас недалеко. Місцевий полковник зустрів нас із почистями. Дав зручний Ридван для пані та коней козакам. А ще він вислав наперед в Чигирин зі звісткою, що прибуває в пані Нечаєва. Ридван швидко котився степовою дорогою. Ми проминали одне село за другим. За кільканадцять верст від козацької столиці нас зустрів роз'їзд. Зустрічати сестру виїхав сам Юрій Хмельницький. Олена ще здалеку пізнала його. «Гарний, панич, он, як усі лі, тримається. Добрий буде гетьман. Пані Олено, познайомте нас, будь ласка. Добре. Юркові корисно буде поговорити з такою вченою людиною, як пан. Через справи державні він зовсім занедбав науку. Я посміхнувся про себе». Розділ шостий. Чигирин. Юрій Хмельницький був хлопцем невисоким, худорлявим, блідим на лиці. Вуса тільки напочинали пробиватися, волосся акуратно пострижене, вдягнений достойно, поводився так само. І очі цього юнака були не по літах дорослі. Він пронизливо мружився, коли оглядав нашу кавалькаду. Особливо довго сверлив поглядом мене. Вони сердечно обнялися з Оленою. Вона плакала на плечі у брата, даючи волю почуттям та сльозам. Він насупив брови. Трохи заспокоївшись та обмінявшись звичайними привітаннями, ми рушили до Чигирина. Олена, як і обіцяла, познайомила мене з гетьманичем, я спробував заговорити з ним, та усім зараз було не до того. Козаки не чай поспішали, вони хотіли пошвидше поклонитися тілу гетьмана і повернутися назад до Бихова. Адже не сидіти в гостині, коли вдома війна. Дехто з чігринців вирішив поїхати з ними. Юрій не відходив від Редвану, на якому ми їхали зеленою. Він усе випитував про свого швагра, полковника Нечая, про справи білоруські, розповідав про сестру Катерину. Потім розказав про смерть батька. У старого гетьмана стався удар. І ще тиждень він пролежав без руху і без мови. Тіло зараз лежить у гетьманській резиденції в Чигирині. Лишивши праворуч дорогу на Суботів, ми стали на березі Тясмену. Перед нами постала козацька столиця. Єдиний вхід до Чигирина був лише з боку Суботова і проходив через цілу систему укріплень та підвісний Тясменський міст. Місто було огороджено потужним валом із бійницями та дубовим палісадом у горі. Унизу ж був глибочезний рівчак. Ми в'їхали в місто. Народу тут крутилося багато, кипіла робота. Чигирин був не надто великий, його задумали як прикордонну фортецю. Лише за Хмельницького столиця Гатьманська почала розростатися, виросли церкви, зокрема церква Успіння Пресвятої Богородиці, а також гетьманська резиденція. Жили в місті козаки десь біля десяти тисяч дворів, порили землю, плекали худобу, торгували. Над містом височила замкова гора, на якій стояв Чегринський замок, також добре укріплений. Там були господарські будівлі, Кілька десятків хат для гарнізону та стояв Троїцький монастир, засновником і фундатором якого був Іван Виговський. Тут у своїй резиденції і лежав зараз старий гетьман. Двір був дуже просторий і вщерть заповнений людьми, що йшли до покійного гетьмана, як на прощу. Вони пропустили шанобливо Юрка Юлену та інших козаків. Я за ними не поспішав. Мені вдалося розчинитися поміж великою кількістю людей, що знаходилися тут. Я не наважився зайти всередину, адже там без сумніву співають півують покійника, і мені там явно не місце. Перекрутившись, перечекавши до колена і Юрко вийдуть знову на свіже повітря, а це було десь за чотири години, я знову прив'язався до них». Олена ледь могла йти, була засмучена від безперервного плачу, та й дорога забрала від неї всі сили. Юрко на силу вмовив її покинути тіло батька і піти відпочивати. Він повів сестру в затишну світлицю, щоб відпочивала, а економу своєму наказав розмістити десь мене. Мені понад усе хотілося їсти, пливучи на човні, Доводилося харчуватися з хлібом, який із часом зачерствів, а також таранею і салом. Звичайна козацька їжа. Сьогодні ж я лише поснідав, а було вже перед вечором, і мій шлунок вимагав належної йому уваги. Я натякнув про це недвозначно панові економу, і він повів мене до козацької, трапезною, що стояла в задньому дворі резиденції. Тут я з великою радістю проковтнув миску борщу, а потім ще й кашу з м'ясною поливкою. «А ти, пане, з пані Оленою приїхав, так?» Економ, дивлячись, як я поглинаю все з миски, задав ніби просте питання. Я поглянув на нього. Цей чоловік був не таким простаком, яким здавався».